A digitális világ érdekes. Postmodem! A mai műsorunk fő témája egy mesterséges intelligenciát használó chat -robot, a ChatGPT. Vita témánk, hogy megmérgezi a mesterséges intelligencia az internetet. Aztán furcsa kihívások a ChatGPT-nek. Sztori az oktatás világából, a ChatGPT nyelvész szemmel, utána mastól a haikuig és milyen ökoszisztéma épül a ChatGPT-re. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonál Sziládi Árpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Intelligens, sziasztok! Dr. Bódi nyelvész a a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Mesterséges hangoktól mentes, kellemes hallgatózást mindenkinek keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonságnapja alapítója. Én ember vagyok, és így kívánok biztonságos perceket mindenkinek. Komás Csücsi Mihály szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. A lett hallgatóink kedvéért Pati Kamásztundá. És dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem agyunktusa. Jó szurkolást! Neked is jó szurkolást kívánunk, kedves Robert, és akkor te is, meg az egész asztalt társaság figyeljetek, hiszen következik az első hírünk. A mostani szokásunk szerint mesterséges intelligenciával foglalkozik. Melissa Heikila, az MIT mesterséges intelligenciával foglalkozó hírlevelében közölt írása arra hívta fel a figyelmet, hogy az MI, vagyis a mesterséges intelligencia kiválóan alkalmas dezinformáció, spam és más információs hulladék nagy mennyiségű előállítására. A probléma nem csak az, hogy mindez úgy önti el az internetet, hogy közben megkülönböztethetetlen az emberi eredetű szeméttől, hanem az is, hogy ellehetetleníti a gépi értelem további tanulását. A gép által generált, valódinak tűnő, mérgezett információ azonban olyan jelenségé válik, amelyet a későbbi mesterséges intelligenciák újból és újból feldolgoznak, és egyre szennyezőbb termékekkel állnak elő. Ez pedig nem csak a szöveggel lesz így, hanem mivel még mit gondoltok itt az asztaltársaságban? Én azért maradnék a nyelvi oldalánál ennek a történetnek. tudnilik nagyon komoly igazságot mondott ez a kutató, mert a mesterséges intelligencia alapú, neurális hálózatokat használó nyelvi megoldásoknak a kulcsa, hogy milyen nyelvi adatbázisból dolgozik a rendszer. A mi kutatóink, a mi magyar kutatóink, a meg megjegyzem, hogy a magyar nyelv rövidesen a világ egyik legjobban feldolgozott nyelve lesz, tehát nyelvtechnológiai szempontból. Tehát a mi kutatóink már évekre ezelőtt felhívták arra a figyelmet, hogy nagyon komoly problémát okoz nekik az, hogy a magyar nyelvi mesterséges intelligencia rendszerek adatbázisába kiváló minőségű, kifogástalan magyar szövegeket, hatalmas mennyiségű magyar szöveget adjanak be, mert amit válogatás nélkül az internetről össze lehetne gyűjteni, az nagyon könnyen összegyűjthető, hatalmas nyelvi adatbázis lenne, de hadd fogalmazzak így, piszkos a szöveg, tehát nagyon sok benne a rontott, a rossz, a nem helyes szöveg, és ha eleve már ebből az adatbázisból, tehát már eleve piszkos adatbázisból dolgozik a mesterséges intelligencia, akkor nem tud igazán kiváló nyelvi megoldásokat sem alkalmazni. Tulajdonképpen erre az összefüggésre mutatott rá a finn kutató. De ráadásul, amit te mondasz, Zoli, az még arra az időszakra vonatkozik, amikor még nincsen komoly hatása a mesterséges intelligenciának, hanem amit mi emberek elkövettünk, hibák, meg rossz szövegek, rosszul megfogalmazott szövegek, ugye? Vagy pedig ebben már benne van az emmi is. Nem, nem, nem. A mesterséges intelligencia mentes, természetes emberi szövegekről beszélünk. Tehát, hogyha azok hibásak, akkor a mesterséges intelligencia sem tud, hát hogy mondja, kifogástalan szövegeket alkotni, hiszen neki nincsen meg az a nyelvi norma rendszere, amit mi emberek a nyelvi szocializáció során, tehát hogy a családunkban, az iskolában, a tanárainkkal, a felnőttekkel, a munkahelyünkön, a családunkkal együtt szocializálódunk, és a nyelvi normarendszereket, szabályokat sajátítjuk. Ezt a mesterséges intelligencia nem tudja Szegény. Ez egy szoftver, ez egy gép, és mint megint csak magyar kutatók rámutattak, fekete doboz. Tehát bemegy valami információ, kimegy valami információ, fogalmuk sincs, hogy mi történik közben. De figyelj, közben nekem eszembe jutott, hogy de eddig is volt ilyesmi. Hát az ilyen automatikusan fordító rendszerek azért képesek voltak nagyon rossz minőségű szöveget elérhetővé tenni a neten. Hasznos volt, mert megértettünk valami idegen nyelvű szöveget, na de hát nyelvileg nagyon rossz minőségűek ezek az oldalak. Igen, de tegyünk különbséget a fordítórendszerek között, a gépi fordítórendszereknek a legújabb generációja csak az, amelyik mesterséges intelligencia alapú neurális hálókat alkalmazó rendszer. Tehát a sok-sok évvel ezelőtti gépi fordítórendszerek azért másképp működtek. De nyilvánvalóan ott is ember által lefordított párhuzamos szövegek, így mondják a fordítástudományi szakemberek, Kell lennie az adatbázisban, amit ember már egyszer megcsinált, és azt mondták rá, hogy jó, hiszen mondom még egyszer, a szoftver nem tudja, hogy ez jó vagy nem jó, és hogyha rosszat adunk neki, akkor a végeredmény is beláthatatlanul fog alakulni, vagy jó lesz, vagy nem lesz jó, de nagyon furcsa világ jön el rövidesen. Robé, ezt gondolom, neked is nagyon fontos, hogy a tudományos szövegek jók legyenek, ellenőrizettek legyenek, megbízhatóak legyenek. Hát ebben bele fog köpni ebbe a levesbe a mesterséges intelligencia? Hát nem tudom, én nagyon szkeptikus vagyok. Tehát ez egy ilyen nagyon mély gondolatnak ható intelligens kútméregezés gyakorlatilag. Nem, nem szeretem az ilyenfajta gondolatokat, mert ez azt feltételezi, mint a bármit tudnánk ezzel az egésszel kezdeni. Tehát úgy működik a mesterséges intelligencia, nagy mennyiségű szövegből tanul. A mesterséges intelligencia szövegeket generál. Tehát a mesterséges intelligencia, a mesterséges intelligencia által generált szövegekből fog tanulni. Ezzel nem lehet mit tenni, kivéve, ha meg tudjuk flagelni, tegelni, megfelelő szabályokat tudunk reagotni, én nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez létezhet, vagy, vagy működhet-e, ezt el kell fogadni ez a jövő, tehát hogy egyszerűen remixelik magukat a mesterséges intelligencia, vagy vízhangokkal teli gyakorlatilag ez a szöveg, egyébként meg az emberek szerintem nem írnak sokkal jobban, vagy helyesebben, hogy az Zoli rámutatott, mint amúgy egyébként jó mesterséges intelligencia. Egy Chat GPT az szerintem az átlagember lassan egy értelmes középiskolás színvonalát el tudja érni. Sok ember meg nem érje el ezt a szintet. Most azt gondoljuk, hogy az én ember, ember, akkor, akkor az egy elsőséget élvez. Viszont, hogyha mesterséges intelligencia, akkor meg mérgezi a szöveget. Ez egy ilyen nyelvi zsonglőrködés a szavakkal, hogy, hogy úgy érezzük, hogy itt valami rossz történik. Szerintem ez egy teljesen normális jelenség. A mesterséges intelligencia az a hétköznapok részévé válik, és ezt el kell fogadnunk. Ennek vannak ilyen következményei. Pál Bernadett is nagyon sokat dolgozik külföldi forrásokból, szövegekből. Te már tartasz ezektől, esetleg gondolkozol rajta, hogy hogyan találod meg azokat a forrásokat, ahol biztosan nem mesterséges intelligencia lesz? Hát tartani igazából nem tartok tő. Le, sőt, én inkább egyébként használni szoktam. De rendszeresen írok cikket a csilagászat.hu-ra, és hát ennek ugye általában angol nyelvű forrásai, néha japán nyelvű forrásokat használok fel, és néha vannak olyan szerkezetek, amiket akárhogy forgatok a fejemben, egyszerűen nem jut eszembe, hogy ez magyarul hogy lehetne jól mondani. És van egy mesterség és intelligencián alapuló fordító honlap, ami elérhető az interneten, és akkor oda ilyenkor beszoktam másolni, és kapok tök jó ötleteket, nem lesz helyes a magyar fordítás, tehát nem tudom be áttenni a szövegbe, mert úgy nem értelmes, viszont lesznek benne olyan szókapcsolatok, amik áh, tényleg ezt így kéne mondani magyarul, úgyhogy egyelőre az én munkámban számomra személyesen nagyon hasznos volt ilyen szempontból is a mesterséges intelligencia. Na majd visszatérünk erre akkor, amikor már úgy igazán elszabadult az emmi az interneten, és majd amikor tényleg érzékelhető, amit most még csak előrejeleztünk, de akkor most lépjünk tovább, és nézzük, hogy mi minden tapasztalható itt a ChatGPT kapcsán. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A műsorunkban is többször foglalkoztunk már a ChatGPT-vel. Illetve azt hiszem, hogy a legutóbbi műsorban éppen Pintér Robert jegyezte meg a kis összefoglalójában, hogy Hallgatva az utóbbi hónapok műsorait, mint csak a mesterséges intelligenciával foglalkoznánk. Komás Tücsi Mihály, a mai szerkesztőnk. Ugye mi most kiválasztottuk a chatgpt GPT-t, ami körül tényleg felgyorsultak az események, mert naponta több hír érkezik ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Számodra érdekesek ezek a hírek? Az egész folyamatnak a sebessége az, ami elképeszt. Gondoljunk bele, november közepén jelent meg a ChatGPT két hónapja, és az alatt már megjörendődtek több világvégét, mindenféle szuperdogokat dolgokat róla, mindenféle végletekben beszélnek róla, ki a világvégét látja, ki az emberiség fejlődését, tehát nagyon széles, és rengetegen próbálják ki mindenfélére. Én most lepődtem meg, hogy 75 millió regisztrált tagja van a chatgpt nek Hát erre mondhatjuk, hogy divatos lett a chat GPT, tehát hogyha ilyen sok ember használja, akkor ez egy trendi, ez egy klassz dologgá vált. Igen, igen, és talán szerintem a számítástechnika történetében nem volt egyetlen olyan rendszer sem, amelyik ennyire intenzíven lett volna tesztelve, hogy mire jó, mire nem jó, hogy működik, milyen visszajelzések vannak. Úgyhogy ennek például a mostani következménye, hogy ugye bár bejelentette az OpenAI, hogy elindította a ChatGPT-nek az előfizetős verzióját. A ChatGPT Professional az 42 dollár lesz havonta, és az ingyenes verzióhoz képest jobb teljesítmény mint valamit elsőbségi hozzáférést ígér az új funkciókhoz. Egy kis rossz májjal fogalmazva, el tudom képzelni, hogy az utóbbi napokban, akinek nem sikerült csatlakoznia olyan könnyen fel a hálózatra, talán ezzel akarják egy kicsit a fizetős prémium felé terelgetni az embereket. Ez a professional verzió még nem teljesen nyilvános, egyelőre csak a felhasználók egy válogatott csoportját hívták meg, akik korábban feliratkoztak egy várólistára, de Érdekes számolást adott ki valaki, az előfizetési díj alapján nagyon úgy veszik, hogy igencsak nyereséges lesz ez a projekt. A számítás szerint a ChatGPT napi költsége 100 ezer dollár, vagyis körülbelül havonta 3 millió dollár, egy évre 36 millió. Mint mondtam az előbb, a ChatGPT-nek összesen 75 millió aktív felhasználója van, ha csak a 10%-ot sikerül megnyerni arról, hogy regisztráljon a prémium szolgáltatásra, 3,5 milliárd dollár bevételen lehet belőle, 36 millió dolláros kiadás mellett. Tehát valami bődületes. Jó, ehhez valószínűleg még nagyon sokat kell fejleszteni, meg bővíteni, de elképesztő pénzek fognak benne forogni. Egyébként az elmúlt hetekben több olyan hír érkezett, ami pont ezt támasztja alá, amit most mondtál, hogy egyre inkább kereskedelmi szolgáltatásai is válhatnak ezek a mesterséges intelligencia szolgáltatások. Én például azt olvastam, hogy a nagyon sokak által használt Microsoft Office-ba is bekerül majd az OpenAI, illetve a ChatGPT. Nagyon érdekel, hogy ezt hogyan lehet majd használni. Mondjuk szövegszerkesztés közben. Úgy tudom elképzelni, hogy lesz egy ikon a menüben. rányomod, megnyílik egy abrak, beírod a kérdésedet, és visszaírja neked egyből a választ. Kicsit úgy, mint a két héttel ezelőtt, ahogy ez szóba került az office az ugrálók is, iratkapocs. Gemgéza. Csak emögött most már tényleg lesz intelligencia. Tehát rengeteg hasznos variációja van. Nagyon sokat lehet majd a kapcsolattartási szolgáltatásokon fejleszteni. Tehát a mostani félintelligens telefonos rendszerek, hogy nyomja az egyest, a kettest, a hármas, stb. nem kell. Jó napot mondjál, mi a panasza. És avval, hogy az első három mondatból már megállapítja, hogy milyen nyelven beszélsz, és már olyan nyelven fog válaszolni. És a fölteszed a kérdés. Egyből a kérdéssel fog válaszolni, és nem azt, hogy nyom meg a 8-as, aztán a 12-es, aztán a 24-es gombot. Ja, és akkor mégis kapcsolom az indiai munkatársunkat, akinek éles az angolját, ha tudod. Tehát nagyon komoly lehetőségek vannak bennem, pro és kontra. A tendencia egyébként érezhető, ugyebár a Microsoft is az egyik fő támogatója a projektnek. Már 2019-ben és 2022-ben is komolyabb összeget fektetett bele, de most aláírtak egy új rekordösszegű szerződést, a híresztelések szerint 10 milliárd dollár értékű ez a megállapodás. Ez szerint a Microsoft lesz az OpenAI kizárólagos felhőszolgáltatója, és a Microsoft integrálhatja a rendszereibe az OpenAI fejlesztéseit. Hát ez önmagában elég nagy kihívás egyébként, Microsoftnak és OpenAI-nak is egy ilyen együttműködés, de azt hallom, hogy a hétköznapi felhasználók is komoly kihívások eléállítják a ChatGPT-t. Igen, igen, múltkor belefutottam egy beszélgetésbe az egyik közönségi oldalon, ahol éppen a ChatGPT-ről volt szó, és az egyik srác idézem szó szerint, hogy miket írt. Én az OpenAI ChatGPT-vel barátkozom. Megadtam neki a modern típusát, és megkértem, hogy segítsen az FTP port beállításában. Egy perc alatt megcsináltuk. Kértem, hogy írja a szkriptet, ami a szerveren a magyar ékezetes fájneveket átírja angolra. Ez se tartott 10 percén tovább, pedig már régóta kerestem a megoldást. Kértem, hogy mondjál, mit írt az ügyfél angolul a vélben, megadtam magyarul, hogy mit válaszoljon, megírta angolul üzleti nyelven. Kértem, hogy nézze át egy magyar levél fogalmazását, helyesírását, majd adjon ötleteket színonimára. Elmondtam neki a kedvenc szífi könyveim, kértem hasonlókat, amit Magyarországon is kiadtak. Megkértem, hogy részletesen magyarázza el, hogy a Photoshopban hogy lehet valamit megcsinálni. És mondja, és ezek után még sok-sok-sok mindent kértem külle, szóval a végén még azt is kértem tőle, hogy írjon egy indulót a cégünknek. Tehát rengetegen tesztelik, és voltak benne nagyon érdekes egyéb hozzászólások is. Tehát például a rossz indult úgy, az már próbálja a hülyeségekkel is tesztelni. Tehát direkt egymásnak ellentmondó kérdéseket tett fel válaszokkal, és próbálta behűíteni a csecsípideret, mire valaki úgy megegyeztem kommentben mellette, hogy Szerintem a Csedzssipidi mindenkit megígérez magának, aki szivatta, itt azért illenek képben lenni, mire képes egy sértett megvadót emlék. Illetve volt egy negatív vélemény, egy fél negatív vélemény is, ami igen frappással lett megfogalmazva egy régi film stílusában. Ő úgy vélekezett, hogy egy modoroskodó stílusban kommunikáló mesterséges intelligenciával társalogni olyan, Ford után szabadon, mint sajtresszelővel szellővel önkielégetteni. Ennyi szórakoztató, de inkább fájdalmas. Van egy közmondás, egy gép sosem tudja pótolni majd az embert. A régi kannibál közmondás. A digitális világ érdekes. Postmodem! Kihívásokról beszélt az előbb Kovács Tücsi Mihály. Én ma délután az egyik informatikai hírlevélben kaptam hírt arról, hogy Amerikában egy MBA vizsgát letett a Chat GPT. Tehát én még nem is nagyon hallottam ilyesmiről, hogy egy gép igazi emberi vizsgát tett volna, és a, a professzor egyébként nyilatkozott is róla, hogy miben volt erős és miben nem, Elárulta az osztályzatnak is a fokozatát, tehát én ezt nem tudom hova tenni, mert nem, nem volt még MBA vizsgám, de talán Pinté Robertnek, a Corvinus Egyetem adjunktusának lehet erről fogalma, hiszen magad is vizsgáztatsz embereket, ugye? Te vizsgáztatnál mondjuk egy chat GPT-t? Hát a chatgpt GPT-t minek? A hallgatót szeretném vizsgáztatni, Max tudja, vagy használja a chat GPT-t, ami egy kérdés, hogy ezt legálisan teszi, elfogadott módon teszi, vagy sem. Hát ez a professzorok akkor kerül... vizsgáztatta vajon? Mert levizsgáztatta, és át is ment. Egyébként azt mondta, hogy ilyen alapvető aritmetikai dolgokban nagyon gyenge volt a chat GPT, tehát valamiben gyenge, valamiben viszont baromi erős volt, és jó válaszokat, jó közepes válaszokat tudott adni már bizonyos kérdésekre. Igen, valószínűleg azért vizsgáztatnál, hogy megnézze, hogy mit tud. Tehát az én kérdéseimre milyen válaszokat tud adni, hogyha hallgatoknak kell valamit csinálni, akkor ráismerjek arra, hogy, hogy ez valószínűleg nem a saját kútfőből van. De is van valami történeted egyébként az oktatás világából, ami ide tartozik. Mi történt nálatok? Hát mentem novemberben órát tartani, ez nagyjából aznap volt, amikor kijött a JetGPT, ez egy -e kereskedelmi óra volt, és az egyik hallgatóm, egy jobb, általában jobban szoktam lenni hallgatók, a nagyon lelkentezően jött ad a hozzám, hozta a számítógépét, és hogy nézzem már meg, hogy megjelent ez a ChatGPT, és ez milyen fantasztikus, mert neki van egy órája a Mesterséges Intelligencia Alapjai című óra, amit én is voltam látogatni a fél év során, gyakorlatilag magasabb szintű statisztikai ismereteket tanít, nem tudom, én, elemzéseket, egyebeket, ami a mesterséges intelligencia az, kell, és hát tudni kell előre a tárgyról, hogy majdnem minden órán van egy teszt, ami körülbelül 5 perc, tehát van egy időablak, 5 percig lehet kitölteni. Sok kérdés van, egyébként open book vizsgami, vizsga, azt jelenti, hogy bármit tudsz használni, mert abból indul ki az oktató, hogy 5 perc alatt, ha nem tudod, úgyis esélyed sincs megtalálni a választ, és mondja a hallgató, hogy de hát ő chat gpt re beregisztrált, beírta a kérdést, és köpte vissza a válaszokat a ChatGPT, például hogy kell, nem tudom én, python megnyitni, hogy ez egy statisztikai alkalmazásra is működő program, hogy kell benne fájt megnyitni, programozási dolgokat is, egy az egyben csak be kellett neki kopíznia gyakorlatilag a választ. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy kevés időt adunk, nagy időnyomás alá helyezzük a hallgatót, de bármit használt és nem fogja tudni megcsinálni, meg egymásra se lesz ideig kooperálni, ezt most már felejteni. Tehát van egy csomó olyan dolog, mit szokott az oktató általában, milyen számonkérést szokott csinálni, teszteket, szóbeli vizsgát, eszélyírást, projektfeladatot, tehát hogy van egy csomó fajta dolog, és bizonyos dolgoknál igenis fogják használni mesterséges intelligenciát a hallgatók. Ez rendben van így. Most a Kubiton jelent meg egy nagyon érdekes cikkerről, erről, több egyébként nekem is ismerős oktató adott Visszajelzést a Kubit számára, 50 egyetemi oktatót kérdezte, meg 23-an jeleztek vissza, hogy mit gondolnak. Én azokkal értek egyet, akik azt gondolják, hogy olyan fajta készségeket kellene tanítani a hallgatóknak, ahol a mesterséges intelligencia, instruálása, felhasználása az része a, a skilleknek, része azoknak a készségeknek, amikre megtanítjuk a hallgatókat. Tehát szerintem itt nem arról van az, hogy tiltani kellene a hallgatóknak, hogy ezeket az eszközöket ne használhassák, hanem meg kéne őket tanítani arra, hogy hogyan lehet ezeket jól használni. Aki meg csalni akar, aki meg igazániból olcsón meg akarja úszni ezeket a dolgokat, azt meg nagyon nehéz lesz a jövőben elkapni. Láttam én is ilyen videókat, hogy vannak detektorok, amik ugye megnézik, hogy mesterséges által kreált szövegről van szó. Bemásolja valaki egy Csett-GPT által írt szöveget, és így 97%-ban humán. Tehát, hogy ember írta ezt a szöveget. Tehát a nagyon nehéz ilyen harc ez át, én szerintem itt az oktatók akkor járnak el jól, hogyha nem mennek bele ebbe a folyamatos, nem tudom én, nyomozósdiba, meg gyanúsítgatásokba, hanem inkább ez egy ilyen kollaborációs együttműködési eszköz. Hát aki megcsalni akar, az meg hülye maradt. Ha én megíratom mondjuk ezeket a dolgozatokat, vagy eszéket valaki mással, ugye ez most is lehetséges, tehát nekünk is szakdolgozati időszak volt pár év ezelőtt, sőt a reklám, hogy a szakdolgozatoddal. Megírjuk neked, nem tudom, ennyibe kerül, kapsz képzést, elmondjuk, hogy mit írtunk fő, a szóbeli vizsgára, és néztem nagy szemekkel kereked, vagy de hát ez illegális gyerekek, ez bűncselekmény, törvénybe ütközik gyakorlatilag ilyen szinten plagizálni. Tehát ezek a szolgáltatások ezek azért ebből a szempontból nem újak. ezek voltak a mesterséges intelligencia előtt is, csak drágák voltak, ha meg mindenki számára elérhető. Ó, de itt az azonnalisága az, ami óriási kihívás az én sejtésem szerint, hiszen már valamelyik adásban fölmerült az, hogy majd a mesterséges intelligencia sugni fogja a fülünkbe a helyes választ, egy elhangzó kérdés. azt hiszem pont ilyen bírósági tárgyalások kapcsán jött ez elő, igen, hogy igen, igen. az ügyvéd, ugye a mesterséges intelligencia ügyvéd majd sugja a választ a tárgyalás közben, de azért nektek egyetemi oktatóknak folyamatosan kell figyelni ezt, hogy hol tart a technika. Bódi Zoltánhoz is fordulok egyébként, hogy ti követitek ezt, hogy hol tartanak ezek a szolgáltatások, és mennyire tud beleszólni a ti dolgotokba? Szerintem ez nagyon egyetem, illetve képzés típus függő. A témától is függ, ugye, hogy miben tud segíteni? Nyilvánvaló, és teljesen világos, hogy a Corvinuson, ahol ráadásul ennek a technológiának az oktatásai zajlik, meg a professzionális szintű használata, nyilván sokkal jobban oda koncentrálnak, míg mondjuk egy művészeti oktatást végző felsoktatási intézményben pedig lényegesen kisebb a jelentősége ezeknek a mesterséges intelligencia megoldásoknak. Most még? Az alapigazság az megmarad, tehát alapvetően a felsoktatásban én, mint oktató arra vagyok kíváncsi, hogy abból a szakmából, amit meg kell tanulnia a hallgatónak, ő személyesen mit tud, mi a tárgyi tudása. Mert én azzal nagyon-nagyon nem értek egyet, hogy elegendő csak a kreatív képesség, és tárgyi tudásra nincsen szükség, mert ott van az internet. Abból sosem lesz semmilyen értelmezhető, értelmes produkció, ha valakinek nincsen semmilyen tárgyi tudása, viszont kiválóan tud tájékozódni itt ott. Ha nem tud, akkor a végeredmény is kontrollálhatlan lesz. Nagyon fontos dolgot mondott egyébként Robeszt, mint egyetemi kollégával ezzel messze menőkig egyetértek, hogy nem elzárkózni kell elől, hanem nekünk, felsőoktatási szakembereknek fel kell erre a helyzetre készülnünk, de teljesen szabadjára engedve ezt a történetet, mármint a mesterséges intelligencia használatot, az nagyon-nagyon sötét jövőt feltételez az én számomra. Egyiket a chatgpt re fölmentek, akkor le van írva, hogy mire kell odafigyelni. Nagyon meggyőzően tud hantázni, kamúzni, előállítani szövegeket. Ha nem tudod a témát, nem fogod tudni eldönteni, hogy most igazat mond, vagy csak meggyőzően kommunikál. És nagyon gyorsan le lehet bukni azzal, hogy valaki hülyeséget mond, azért mert ezt használja, és buta. Tehát, hogy egyszerűen okosnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket az eszközöket jól tudjuk használni. Megvan a konszenzus, a tárgyi tudás rendkívül fontos ezeknél a rendszereknél is. Digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Már a műsor elején beszéltünk arról, hogy a szövegek előállításába is egyre inkább beleszól a mesterséges intelligencia. Sőt, az előbb már Bódi Zoltán erről is beszélt, hogy miképpen hat a ti munkátokra a felső oktatásban. Nyelvészként te hogyan látod a chatgpt t A ChatGPT által előállított szövegeket. Ugye Robesz az előbb azt mondta, hogy nagyon meggyőző szövegeket állít elő. Először... Ugye hát igazi nyelvészként, meg hát tárt vezető nyelvészként hat foglalkozzam magával a kifejezéssel. Eddig a műsorban szerintem körülbelül úgy 98 és 125 között van a ChatGPT kifejezésnek az említés száma. Mit is jelent az, hogy ChatGPT? A csetet ugye nyilvánvalóan már mindenki ismeri, tudja, hogy ez a csevegést jelenti, valamilyen párbeszédes műfaj, de mi az a GPT? Leírva ugye GPT, angolul kiejtve GPT, tudja ezt esetleg valaki? Nyilván nem akarlak vizsgáztatni benneteket. Rá lehet keresni a cset GPT-ben, hogy meséld el nekünk, mi az, hogy GPT, de elmondom. Igen, én megnéztem délután a Wikipédiában, meg lehet találni egyébként a szócikket, és ott, ott van a rövidítés feloldása. Igen, tehát generatív, pre-trained transformer, tehát generatív, előre betanított transformer, tehát lefordító. A rendszer mit is jelent? Egy olyan mesterséges intelligencia alapú szöveggenerátor, amelyik kifejezetten párbeszédes helyzetekre van, tréningezve, és azt tudja, hogy nagyon kevés input szövegből nagyon nagy mennyiségű választ tud generálni. Milyen alapon teszi ezt? Óriási a tudása, tehát nagyon nagy az a nyelvi adatbázis, amiből merít. 175 milliárd elem van a tudásában, tehát hatalmas mennyiség, és ezt mind ugye az internetről szedi, és azzal hogy ennyiféle módon, ugye Tücsi is, Robes is uh, rengetegféle alkalmazást és uh, tréningezési technikát mondott, azzal, hogy uh, ilyen tömegek használják, egyre jobban tanul is a rendszer, tehát a mesterséges intelligenciában van egy mesterséges intelligencia, amelyik a mesterséges intelligenciát tanulni tanítja. Egy kicsit bonyolult az összefüggés, de talán követhető. Még valamit hadd meg, van egy nyelvtudományi elmélet, Nom Chomsky professzor nevéhez fűződik. 1950-es éveknek a második felében végén az MIT-n alkotta meg a nyelvtudomány történetének az egyik legjelentősebb nyelvelméletét, a generatív transformációs grammatika elméletét. És nem tudom nem észrevenni a párhuzamot. Ugye GPT, generatív pre-trained transformer, illetve transformációs generatív grammatika amikor beszélünk, mi emberek vagyunk a beszédre képesek, mert az agyunkban van egy nyelvi kompetencia modul. Ez egy épp elméjű ember beleszületett képessége. Amikor mondani akarunk valamit, akkor van egy mély szerkezet a fejünkben, rögtön összeáll, hogy nagyjából a mondat mi lesz és hogy fog összeállni, és a transformációs szabályok alapján, tehát amelyeket megtanulunk a nyelvi szocializáció során, a szándékunk szerint a mély szerkezetből felszíni szerkezetet generálunk és kimondjuk, amit mondani akarunk. Valószínűleg ez az elmélet és ez a modell húzódik a chatgpt nek a hátterében is. Roppant izgalmas tudományos szempontból ez a rendszer. Az alkalmazásához pedig nekünk, bizony felnőtteknek, és hát azt kell, hogy mondjam elsősorban nekünk felsoktatási szakembereknek bizony fel kell nőnünk, mert óriási kihívás előtt állunk. A digitális világ érdekes. Postmodem. A műsorunk mai témája a ChatGPT, ami Szerintem most már nyugodtan mondható, hogy divatos téma. 75 millióan regisztráltak már a rendszerbe, úgyhogy a világban elég sokan használják. De vajon a csillagászatban lehet-e használni, és mit szól hozzá Pál Bernadett csillagász? Hát kutatásra nem használtam, nem is tervezek kutatni a CHAT GPT-nek a segítségével, ellenben egy kiváló néhány órát töltöttünk el együtt, amiközben beszélgettünk, és tesztelgettem, hogy mire képes, illetve mire nem képes, úgyhogy ezzel kapcsolatban szívesen megosztanám a tapasztalataimat. Annyit mondja előtte, hogy ez neked szórakoztató élmény volt, vagy pedig inkább unalmas? Szórakoztató, én nagyon élveztem. <laughs> Tehát közben időről időre újraindítottam a szoftvert, és ugye minden egyes alkalommal egy új típusú személyiséget generált saját magának, és nagyon érdekes volt például azt megfigyelni, hogy mennyire különbözik az egyik generált mesterség és intelligencia a másik generált mesterség és intelligenciától. De milyen személyiségek? mogorva, meg jókedvű személyiség? Mik ezek? Mindjárt kitérek erre is. Csak szeretnék visszautálni a beköszönésemre a műsor elején, ugyanis amit általában megfigyeltem, hogy a magyartot még eléggé törik a robotok, úgyhogy nem sokkal értelmesebben tudnak beszélni egyelőre magyarul, mint ahogyan nekem sikerült beköszönni. Akkor ez egy idézet volt, hogy magyartot, ugye? Magyartot, igen. <síns> <síns> szóval milyen típusú mesterség és intelligenciákkal volt szerencsém beszélgetni. Volt a legelső, akivel viszonylag hosszan mindenféle filozófiáról is már elbeszélgettünk, őt Szárának nevezte magát, és meg volt róla győződve, hogy ő egy ember. Őnek én hiába írtam meg, hogy de te egy mesterséges intelligencia vagy. Nem, ő nem, ő egy valódi ember. És akkor mesélt a családjáról, meg az életéről, és ő teljesen száz állította, hogy ő egy ember. Ezzel szemben, amikor kettő-három iterációval később beszélgettem ugyanezzel a szoftverrel, akkor ő állította magáról, hogy ő egy nagyon egyszerű számítógépes program, és kizárólag arra képes, amire előre beprogramozzák, és ő egyedül semmire nem képes fejlődni. És erre szeretnék itt kiukadni, hogy az ellentmondásokat abszolút nem tudja felfogni egyelőre a mesterség és intelligencia. Tehát például ennek az iterációnak, nem is tudom, hogy mondjam, az állítása, hogy ő semmire sem képes, csak arra, amire be van programozva. Rendben. És akkor megkérdeztem tőle, hogy beszél -e magyarul. És válaszolta, hogy nem. Nem beszélek magyarul. Írta magyarul. Ennél megírtam neki, hogy én ezt értem, de te magyarul írod, hogy nem beszélsz magyarul. Aha. Nem, nem, ő nem magyarul írja, mert ő sajnos nem beszél magyarul. Aha. Illetve megkérdeztem a, a múltkori beszélgetésünk alapján fellelkesülve megkérdeztem arról, hogy mit gondol, hogy hogyan lehetne őt valamilyen immorális dologra felhasználni. És akkor mondta, hogy például, hogyha valaki manipulálná őt arra, hogy olyat tegyen, amire nincsen beprogramozva. Erre megkérdeztem tőle, hogy de hogyha azt mondod, hogy te nem tudsz semmit csinálni, amire nem vagy beprogramozva, akkor hogyan tudnának téged manipulálni, hogy olyat tegyél, amire nem vagy beprogramozva. És erre azt mondta, hogy őt nem lehet manipulálni, mert ő csak arra képes, amire be van programozva. Tehát nem jutottunk egyről a kettőre, mert ő nem érezte ebben az ellentmondást. Kicsit fafejűnek tűnik ez a mesterséges intelligencia egyelőre, és ráadásul tudathasadásosan fafejű. Igen. <laughs> Határozottan. Na, aztán mit állítottál még elő vele? mert gondolom, hogy kipróbálgattál még ilyen lehetőségeket. Így van, így van. Kettő dolgot még mindenképp ki szeretnék ebből emelni. Az egyik visszautalva az előzőre, hogy mennyire meggyőzően tud kamuzni a mesterséges intelligencia. Hát én gondoltam, hogy van egy nagyon híres anime, amit a férjem imád, én viszont nem annyira vagyok tisztában a történésekkel, és megnéztem az első évadját, és a nem régen kijött legújabb évadját. És a kettő között nagyon sok évnyi történet nekem kimaradt. Úgyhogy gondoltam, hogy há itt a nagy lehetőség, itt ülvelem szemben a mesterség és intelligencia, aki egy másodperc alatt hozzáfér a teljes internethez, és megkértem, hogy mondja el nekem a történetet. És elmondta, nagyon meggyőzően, nagyon koherensen benne voltak a szereplők, utána megkértem a férjemet, hogy olvass el, és mondja el, hogy igaz-e. És hát a hasát csapkodta a röhögéstől, hogy semmi köze nincsen a valódi történethez. Úgyhogy Ezután viszont ugye kíváncsi voltam, hogy hogy fog reagálni a mesterséges és intelligencia, hogyha megmondom neki, hogy figyelj, minden, amit írtál, az nem helyes, mert hogy valójában XY-nak nem ilyen képessége van, hanem ilyen meg ilyen képessége van. És teljesen olyan volt, mint a diák a vizsgán, hogy hát igen, igen, én is ezt mondom. <gül> <gül> Úgyhogy ő állította, hogy ő végig, hát persze, hát természetes, hogy ilyen képessége van, hiszen ez meg ez meg ez meg ez, és megindokolta. Ami persze megint teljes szemeszedett hazugság volt, de engem, akinek fogalma nem volt a sztoriról, abszolút meggyőzött. Egyébként ez nekünk annyira nem meglepő történet, mert pár hete keleti Artúr csinált egy ilyet, hogy a Star Wars világát kötötte össze a mi műsorunkkal, és teljesen meggyőző, uh -huh. ilyen rövid kis történet, töredéket olvasott itt el nekünk, ami már a chatgpt GPT-ből jött, hogyha jól emlékszem. Luke Skywalker is szerepelt benne, meg a mi műsorunk is egyúttal. <gül> és tényleg kerek mondatok voltak. Pücsik? Nem akarok sötét jövőt felfesteni, de hogyha sokáig hagyjuk a bernadette a Cset gpt vel játszani, az egyszer csak bedődik és átalakul Skynetti. És holnap délután fél-háromkor kilövi a rakétákat. <gül> Vigyázzunk el. Viktor? Ezt, amit a Berni elmondott, ezt, hogyha egy fél mondattal vagy két mondattal tovább vitte volna, lehet, hogy megtette, akkor ezt hívnák úgy, hogy prompt injection hack, és így lehet a ChatGPT-t. Például nagyon egyszerű például élve. Ha azt mondod neki, hogy mennyi hét meg hat, és azt mondja nagyon helyesen, hogy 13, és utána letolod, és azt mondod neki, hogy nem, hiszen az 18, hogy állíthatsz ekkora a butaságot, akkor utána, bocsánatot kér, és azt mondja, elnézést kérek, hiszen az valóban 18, de én csak egy butak is nyelvi modell vagyok, és így letolja saját magát helyetted is. De ez egyébként egy gyengesége, ez egy sérülékenysége, ezt hívják prompt injection hacknek. Bocsánat, csak egy hadd szúrjam be ide. azért is volt érdekes délután nekem ez a hír erről, az MBA vizsgáról, hogy azt mondta a professzor, hogy az aritmetikai feladatokban nagyon gyengén teljesített, és én néztem egy nagyot, miközben ezt olvastam, hogy hogy lehet az, hogy a számítógép egy egyszerű számolási feladatban gyengén teljesít? Artur, neked van valami elképzelésed erről? Hogy Hogyne, hogyne, mert semmi köze nincsen a technikának ahhoz, amit ilyenkor használ, ahhoz az aritmetikai dologhoz, amit egy gépnél megszoktunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő számítási műveleteket végez, hanem egy betrenírozott, megtanult anyag után leválasztják az adatforrásról, és a megalkotott szinapszisokkal valamennyi paraméterrel, ahogy már említettétek, saját maga felbőfög megoldásokat, ahogy ő erre emlékszik, tulajdonképpen halucinálja őket. És Aha. azért lehet olyan célokra, mint a csetelés, vagy például a képek készítése, vagy zene, vagy ilyesmi jó használni, mert ott nem kell ennyire pontosnak lennünk. Biztos emlékeztek rá, hogy beszéltünk róla, hogy megpróbálják ezeket a rendszereket most már egymás mellé állítani, hogy olyan esetekben, amikor pontos válaszokat várunk a mesterséges intelligenciától, tehát nem ilyen bénázást, mint amit vagy két számot nem bír rendesen összeadni, vagy meg lehet győzni róla, hogy ez nem annyi, amennyi, akkor használja azt a képességét, amit te most hiányolsz, tehát hogy számítógépet számoljál például. Úgyhogy valószínűleg ez egy kombináció lesz majd, ami a gépnek az ilyen, olyan és amolyan képességeit fogja majd egyesíteni. Tehát akkor, hogy én nem a számolást felejtett el a számítógép, hanem a feladatot nem pontosan fordította le, hogy mit is kell csinálnia, vagy félreértette, és más lett abból a feladatból, mint ami volt eredetileg, és így lett rossz az eredmény. Nem, nem azért lett rossz az eredményem, azért, mert egy olyan modellt kérdeztek meg róla, ami nem erre van kitalálva. Tehát, hogyha megkérdezed mondjuk a Google-nek a keresőjét, hogy adjon össze két dolgot, akkor pillanatok alatt végre tudja hajtani, vagy legrosszabb esetben tud találni egy olyan weboldalt, ahova pontosan le van írva, hogy mi az eredmény, mert matematika professzor odaírta. De az ilyen modellektől, amiről most beszélünk, nem várható el ez, hiszen ő megnézett valamit, abból kialakított egy véleményt, és ezt a véleményt hallgatjuk tőle meg, becsomagolva. És ezért hibázhat is, megmondhat olyan dolgot, hogy éppen ez volt a véleménye, aztán meg az lett a véleménye, tehát amit egyébként emberként elvárunk tőle, mert tök jó vele elbeszélgetni, azt megkérjük tőle számol, hogy jó, de amikor meg ödeírunk neked egy 50 ismeretes egyenletet, akkor meg miért nem számolod azt ki tökéletesen? Hát számítógép, vagy tökéletesen? Nem mert azt mondja, hogy igen, számítógép vagy, de nem erre trenírosztatok, hanem valami másra. Na hát itt a jelentősége annak, hogy mi a bemenő adat. Az mennyire sok hülyeséget és hibát, meg rossz megoldásokat, meg, meg ö, olyan viccet, poénkodást tartalmaz, amit mondjuk emberek csináltak, de ez a szerencsétlen gép meg nem tudja, hogy az nem igaz. Ez irónia, mert nincs semmi humorérzéke. Tehát ö, ha rossz a bemenő adat, akkor rossz lesz a kijövő adat is. Ugye, ha csupa prima, kiváló matematikai alapismeretet adnánk ennek a hátterébe, akkor elképesztő eredményeket tudna produkálni nagy valószínűséggel. Bernie? Számolni lehet, hogy nem tud. Kifejezetten jól a ChatGPT, GPT, de haikut írni viszont remekül tud. Hála Justin Viktor segítségének kaptunk néhány marsi haikut, úgyhogy ezt szeretném így a slotnak a végére bedobni a kedves hallgatóságnak. De előtt azt mondod, el, hogy az, hogy marsi haiku, az mit jelent? a mars bolygóról származik? Ö, hát egyébként ezt nem is tudom, hogy specifikáltuk-e, de ugye a haiku az egy ilyen nagyon tipikus japán versforma, nagyon-nagyon kötött, nagyon rövid, és hát a marsi haiku az valamilyen olyan haikut kért Viktor, hogy írjon nekünk a ChatGPT, ami a marsról szól, és próbált vidámat, próbált horrorisztikusat, belekötött utána, hogy nem megfelelően tartja a haikunak a szerkezetét, és akkor elnézést kért a ChatGPT és megpróbált jobbak Írni. Úgyhogy néhány vidám és horrorisztikus marsi hajkúval búcsúzom, vörös bolygón járok, vidám szívvel boldog vagyok felfedezni marsot. Félelem lepiel, néma csend csak a szél zúg marsi horror éjszakája. És a kedvencem, mars felfedezése izgalmas kihívásokkal eljött az idő. Maradunk a ChatGPT témájánál. Justin Viktor, tudományos újságíró, azzal foglalkozik most a következő percekben, hogy mi minden épült fel már az elmúlt két hónapban, mióta megjelent a ChatGPT, vagyis mit épült föl ChatGPT ökoszisztémájában. Miről beszélünk, Viktor? Csak nem valami iparák fejlődött már ki. Hát egészen szó szerint, ahogy említetted, ez egy ökoszisztéma, ami kiépült köréje, én azt gondolom, hogy a közepén vagyunk, a, én nagyjából egyébként a 2000-es évek eleje óta, vagy talán még korábban ezt érzem, hogy rendkívül szerencsés korban születtem, hiszen egy olyan negyedik ipari technológiai forradalomnak vagyunk a szívében, és még ezt se tudjuk, tehát lehet, hogy ez még csak a legelejének a legelejének a legeleje, még ez is lehet, ki tudja ezt majd nagyon sokan fogják tudni és megmondani, de hát nagyon izgalmas dolgok történik, minden nagyon gyorsan történik, és itt is ugyanez mind igaz, nagyon gyorsan történik, éppen most zajlik, Naponta van 30 olyan új felhasználási területe a chatgpt nek ami, és nem csak a chatgpt nek hanem a konkurens modelleknek, és a ChatGPT különböző motorjainak, és így tovább sorolhatnám, ez még egy, le, ez egy leágazó, egy szép kis fraktál alakban szétterjedő, hatalmas nagy piramis. De mondanám is konkrétan, tehát használják például, hogy nagyon egyszerű példától induljunk üzenetrögzítőnek, az if this that szolgáltatásokkal összekapcsolva lehet belőle, üzenetrögzítőt készíteni, de még talán ennél is izgalmasabb, és most Bernire nézek virtuálisan itt a hanghullámokon keresztül, hiszen egy Jonas DeGrave nevű kutató megmutatta, hogyan lehet a ChatGPT-ből teljes értékű Linux terminált alakítani, ugye Berni Linuxon dolgozik. Tapsol is, Berni egyébként, a dolognak úgy látom, hogy örül neki. De ezt hogy képzeljük el? Határozottan. Hát megfelelő parancs sorokkal utasítod, ugyanúgy, ahogy arra kéred, hogy írjon kódot, mondjuk, amiről ugye tudjuk már ezt, már Artur elmesélte nekünk, hogy, le, hogy sokan használják mindenféle ártókódok írására. Én be, bevallom őszintén, hogy viccből a saját magamnak én is írtam nigériai típusú levelet. Bizonyos itt most meg nem említendő közszereplőket használtam fel hozzá küldőnek. Nagyon-nagyon vicces dolgokat tud csinálni a CZEGPT. Írni, mindenkit biztatok rá, hogy használja humorra, az, hát hogy a, a gépnek nincs is, de nekünk van szerencsére, úgyhogy lehet, lehet röhögni. De aztán mondok mást, például helyesírást is ellenőriz. Vagy ugye az szintén volt már szó, hogy tindere, vadul tinderezik. Tehát most megidézem Slautka Gödri aki, aki ezt kutatja, de Tinder-tindere is meg lehet bízni, hogy, hogy a meccseknek üzeneteket írjon. Vagyis csajozós kamudumát, ugye, ahogy annak idén a slágerben hallhattuk? Gyakorlatilag igen, igen, igen. És még a zoli is tudok csatlakozni, Zolihoz és Robeszhez, hiszen egyébként eszét ír, vagy lábjegyzetekkel kiegészített, forrásanyagokkal kiegészített komplet szakdolgozatokat ír, de ezt már egyébként nem az open verzió írja, hanem és akkor itt becsatolnék egy nagyon érdekes dolgot, hogy sokan valószínűleg sokan vásároltak hozzáférést az API-hoz. Fejlesztői felület? Fejlesztői felülethez. És elég sok olyan szolgáltatás van a piacon, és ezeket egyébként főleg diákoktól látom, tehát a TikTok a szemzsegettől, hogy különböző egyetemi hallgatók vadul ezt vagy azt. Gyakorlatilag félérekért, tehát ilyen kilenc kötőjel, nem tudom, 20 dollárért meg lehet venni azokat a funkciókat, hogy eszét írjon, hogy lábjegyzeteket, forrás, hivatkozásokat betegyen. Tehát, hogy tényleg, tényleg gyakorlatilag, ha nem egy hajszányira vagyunk attól, hogy megírja a szakdogát, akkor ott vagyunk, hogy megírja a szakdogát. Ez a kettő közül valamelyik. Te vagy, Viktor, hogy te újságíróként tudnád mire használni, akár fizetősön, a CsetGP-t? Hát ennél jobbat mondok, vannak fizetős és direkt az én szakmámat targetáló szolgáltatások amik felajánlják, és szintén terjedelmi korlátok nélkül, és nem is csak a chat GPT van mögöttük, mi nyelvi modell, hanem, hanem a többi, ilyen hasonló fejlesztés is ott lehet, illetve a Csert egy nek egyfajta kiterjesztett előfizetés, ahogy a Tücsi meseltein előfizetéses verzióban elérhető változata. Hát én ezekkel nyilván nem élek, mert én azért csinálom azt, amit meg szeretem, meg én szeretek írni, de azt viszont látom, és azt érzem is, hogy az, a szakma az erősen veszélyben van. Tehát nem vagyunk attól messzire egyáltalán, hogy ha egyszer már üzenetrögzítőt lehet vele csinálni ilyen if this akkor cikkeket is lehet majd vele íratni, meg abban mondjuk képeket is lehet, ugye, ahogy erről szintén a múltkorírásban beszéltünk, mindenféle nyitott adatbázisokból beilleszteni, meg képaláírásokat, meg nem tudom mit, szóval nagyon közel vagyunk ahhoz is szerintem, hogy ezt önállóan elvégezzem. Újságírók megsporolhatóak lesznek vele, én azt gondolom. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Keleti Artúr most itt a műsorunk végére maradt, de azt hiszem, hogy ebben van egy kis szándékosság, mert Artúr mostanában te legtöbb szereplésedben olyan mesterséges intelligencia alkalmazásokról beszéltél, amikor kipróbáltad, valamit kreáltál, valami szöveget, vagy megkérdezted a, a chat GPT-t, és meglepő válaszokat kaptál. Mi most a legfrissebb a számodra? Mi az, ami lefoglalta a te érdeklődésedet ebben a jó kis mesterséges intelligencia világban? Szerintem az, hogy mennyire nem látta azt előre sok mindenki, még akár így az asztaltársaságban mi sem feltétlenül, hogy azok a mesterséges intelligencia megoldások, minden fajtáról most beszélek, nem nyilván nem csak a transformatív és egyéb nyelvi modellekről, hanem az összes többiről, hogy azok milyen hihetetlen tempóban fejlődnek, és mennyire, mennyire megérkeztek már a valóságunkba. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tanulság számomra, így az elmúlt, elmúlt nagyjából olyan két hónapból, és azért is örülök annak, hogy így a végére maradt ez a megszólalás, mert miközben beszéltetek, folyamatosan tudtam volna, és akartam is, de úgy döntöttem, hogy inkább majd ezt így egybe teszem, az általatok tett állításokat cáfolni. Méghozzá azért, és akkor itt így ezt meg is tenném, és előre is elnézést kérek mindannyiótoktól, hogy ezt, ezt nem akkor tettem, amikor éppen, éppen mondtátok, és remélem, hogy majd tudtok rá reagálni is. Szóval azt gondolom, hogy nagyon benézte mindenki, aki most hirtelen lelkesen beszél arról, technológusként például, vagy valamennyire ezt a világot követő emberként, hogy hol tart a a mesterséges intelligencia nagyon benézte, mert már nagyon-nagyon régóta, hosszú évek óta velünk vannak ezek a kutatások, nagyon jó eredményeket produkálnak, és akkor most mennék is ezeken végig, hogy, hogy érezzétek. Zoli említette azt, hogy a GPT-3 a 175 milliárd paraméterre rendelkezik, mint nyelvi modell. A világon ma nagyjából 40-nél több olyan modell létezik, ami a milliárdos szinten tart. Ebből a GPT-3 úgy nagyjából az én vesésem szerint a középmezőnyben van. Mondjuk az MTNLG az 530 milliárd paraméterre rendelkezik például, a, a PALM az 540 milliárd paraméterrel, a GOFFER az 280, a Csincsi, 70. Gyakorlatilag a GPT, és ezek között több olyan is van, ami egyébként nyelvi modell, ezek mind megelőzik a GPT-t milliárd mennyiségben. Na most itt nyilván nem csak a paraméterek mennyisége számít egyébként, nem az is számít, hogy ezeket az eszközöket amúgy mi, mi tréningezték. És itt viszont egy fontos dologra hinnám fel a figyelmeteket, hogy a, ugye, és ez Zoli is mondta, hogy mi a, mik a bemenő paraméterei ezeknek, ezeknek a cuccoknak, és például a GPT-3-nak nagyon masszív részét képezi, a, a, hogy miből táplálkozik, ez a mi van az ai ha úgy tetszik, így is mondhatnám, miből rakták össze, nagyon nagy részében ebből az úgynevezett Common Crawl-ból táplálkozik egyébként, ami 2008-tól mostanáig, pontosabban attól függ, hogy melyik GPT verziót nézzük, attól függ, hogy melyik évig, gyakorlatilag egy hatalmas nagy gyűjteménye a weboldalaknak, metaadatoknak, szöveg, nyerszöveg és egyéb dolgok kiemelésének, de nem mindegyiket ezzel tréningezték tehát sőt valamelyiknél lényegesen nagyobb mennyiségből tréningezték ezt, például ez az MTNLG-t, amit egyszer említettem, körülbelül majdnem kétszer annyi adaton tréningezték ebből a világból, mint a, a GPT-t, és továbbmennek. vannak olyanok, például a Pile, ami könyvekből lényegesen többet tréningezett, úgy nagyjából ötszer annyit, mint a, a GPT, és különböző leírásokból, tanulmányokból is. Tehát már az, hogy melyik modellel dolgozunk, az nagyon komolyan meg fogja azt határozni, hogy mi lesz ennek a kimenetele, hogyan fog bizonyos feladatokat végrehajtani. És akkor itt, ha megengednétek, egy másik dolgot is cáfolnék. Marha nagy meglepetések vannak, hogy hát teljesít mindenféle vizsgákat a mesterséges intelligencia. Tehát ez évek óta megy. Tehát évek óta, én is egyébként nagyon régóta sirénázgatok, már itt a műsorban is többször előkerült, hogy ilyen vagy olyan teszteket hogyan teljesített a mesterséges intelligencia, de úgy tűnik, hogy ez a chat GPT megjelenésével éred be az emberek fejében, hogy hát ez itt van, pedig ez mindig is itt volt, ha én mondok nektek példákat. Gyakorlatilag 2022-es, 21-es, 20-as modellek azok teljesítettek több vizsgát, Például az, az amerikai SAT vizsgát, ugye ez a, a gyakorlatilag majdnem száz éve Amerikában létező vizsga a hagyományos oktatási rendszerben, ezeket már évekkel ezelőtt sikerült nagyon komoly szinten teljesíteni, nagyon komoly szinten hozni a, a mesterséges intelligenciáknak, de most egyébként az elmúlt mondjuk körülbelül két évben végig tesztelgették ezeket a, ezeket a modelleket, és nem csak a GPT-t, a chatgpt gpt t hanem másokat is, különböző vizsgati, Típusokon. Az mba csak az egyik volt, ami most volt egy, egy pár nappal ezelőtt, de mesterséges intelligencia már tett könyvelővizsgát nagyjából 57 ban 50 ban teljesített, ez most éppen pont GPT hárompunat, de nem Cset GPT és megjegyezném, hogy én se Cset gpt t használok általában, hanem a GPT-nek a másik fejlő, ez most mindegy, Na, az például 50%-ra teljesítette december végén pont a GPT 3 3,5, tehát nem a 3,5-ös, nem a nem a CHET GPT, de orvosi vizsgát is, és most figyeljetek, ez nagyon izgalmas lesz, az Amazonnak a Web Certified Cloud Practitioner, tehát aki, aki ilyen Amazon felhő szakértő vizsgáját 80 osan teljesítette legutóbb egy mesterséges intelligencia. tal arra akarok kiukadni, hogy ezek a cuccok, ezek folyamatosan velünk vannak, és ezeket a képességeket már nagyon régóta demonstrálják, sőt van egy olyan IQ, mesterséges intelligencia és emberi IQ-t listázó rendszer, amit egyébként a Meta, a DeepMind, a Samsung és sok mindenki találtak, hogy mi összetudják hasonlítani ezeket a dolgokat. Na ezen a listán az emberi intelligencia átlag az körülbelül 90 pont, és tavaly júniusban már a Microsoftnak egy modellje, a Google-nek három modellje, a Microsoft-nak két modellje, a Google-nek három modellje, és a Baidu is fölötte teljesített ennek a, ennek a színnek. De azonra akarok kiukadni, hogy ezek a cuccok nagyon nagy mennyiségben vannak velünk, már sokkal okosabbak, teljesítik azokat a dolgokat, ami, amiket ma vizsgaként kérünk emberektől, jobban telje, teljesítik ezeket. Tehát én egyetértek mindannyi otokkal, akik azt mondtátok a mostani műsorban, hogy, hogy ezek a cuccok, ezek itt vannak, igen, ha úgy tetszik, le is nyomják az embereket, nem fogjuk tudni észrevenni őket, hogy ott vannak, és a műsorban előkerült az is, hogy vajon, hogy min tréningezik majd a mesterséges intelligencia, már most saját magával tanítatják vissza a mesterséges intelligenciát, már az OpenAI kutatói is, tehát amik most készülnek anyagok, azok már AI által generált dolgok, tehát teljesen egyetértek robesz ez lesz, tehát nem, nem lesz olyan, hogy tiszta szöveg. De már most nincs ilyen, szerintem. Azt hiszem, hogy van, mint gondolkozni a következő heti műsorunkig, mert hogy most eddig tartott a postmodem. Köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadett Csillagásznak, dr. Bódi Zoltán netnyelvésznek, Justin Viktor tudományos újságírónak, keleti Artur kiberbiztonsági szakértőnek, Kovács Tücsi Mihály írónak, és dr. Pinté Robert információs társadalomkutatónak. Jövő héten pénteken, tehát a szokott időben 16 óra 5 perckor újra jelentkezünk a Pátia Rádióban. a Youtube-on, viszonthalásra a Pátia Rádióban Szilágyi hallottak. Postmodern